نحمده و على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري و احل من لساني يفقه قولي وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين او أمد يا حقب فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا شركوم دالله دا نمصر جبهد دا مهربان و نهاية رحم كل والده کلی چې موسی علی السلام فال خادم طويل وچی زه خپل سفر تر غي پورې نه ختموم تر سوچې زه د دوړو د ریابونو د یو ځای کې دوه مقام ته اورسم غني نو ډیره مودبه زوم د غسی روان یم بیا چې هغه کله د اغې دوړو د د یو کې دوه مقام ته اور رسیدل نو د خپل مینه په پرواش ول او هغه مه روتو او په دریاب کې داسه روان شو لکه چې مخته سورنګوي د بوخاري په روایت کې دي دی چې د یوسائیل په جواب کې حضرت موسی علیه السلام د اوه چ دي وخت په دنیا کې زمانه لوې عالم سوق نشتا نو د الله دا, دا جمله خو خنه شو او د وې په ذریعه هغه مت لیکړو چې زمای یو بنده خزر چستانه هم لوې عالم دی هغه سره ملاقات حجت موسا د پوسوکړو یا الله اغه سره ملاقات څنګه کیدشي الله تعالی او فرمایل چې کم زه دوه سمندرونه ملاویږي ځما هغه بندبا الټوی او دا چې ته مه ایزان سره واخلې چې کم زه دا مه ټوکره نه او غیب شي نو پويشه چې دغه مقام دی نو حضرت موسی می واغشت او خپل شاګرد حضرت یوشی بن نون نه ځان سره کړ او ده سفر شروع کړ د علم په تلب کې چې موسی علی السلام سفر کولو او روان وو نو یواک یک یاق معلوم شل چې می خو وروسته چرته غائب شوه دي او چې دریاب کې داسې لاړو لکه چې چرته سورنګ لگے دلی وی وراند چې لاړل نو موسی خپل خادم ته ویل روړ زمونږه ناشته په نننۍ سفر کې ومونګه ډیر ستړي شویو ځکه چې دایو لوی سفر وو او پېدل د سمندر په هغړو سفر وو خادم او تا دل دا, دا, دا ولیدلداسه او شو کلچه مونږه د اغه غټ خواته یې سره شوو په اغه وخت کې زمام می ته خیال نه وو او شیطان زداسه بې پرواکړم چې تا ته د اغه ذکر کول زمام دوهیر شو مې خو په عجيبه تریکې سره روتو او دریاپته ورننه وته موسی السلام ویل دغه خو اغه ځای وو چې مونږ ټولو یعنی هم دغې مقام خونیشان ده شوی نو نه غوی دوړه په خپل لاه بیا واپس روان شو هلته اغوی زمونږ د بندگانونه یو بنده وونتو چې پاغه باندې موږه خپل رحمت کړی وو او د خپل طرف نمور ته خاص علم کړی وو والعلم نه هممل لدون نهعلمه قال له مساحل اتاط بیاوکه مثال سلام مته ویل ز ستا سره پاتې کید شم دې غر سپاره چې ته هم د آغ نه تعلیم را کمه پوه چې تاته خو دی د شاگرد او د استاد تعلق دی واقعا څرګند شي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام هغه وخت د یو شاګرد په تور حضرت خضر علیه السلام سره د تلوله او د از تلوله دغه نه اجازه غوړي اغه ورله جواب ورکړو ته زمما سره صبر نشکولې یعنی چې کم علم ما سره دی دا هغه إذ او معلومول له ډیر صبر پکار دی او اغه صبر بتونه شکولې او د کم څه چې تا ته خبر نوي اخر ته په غیبان دی څنګه صبر وکړې شي موسی عليه السلام ویل ان شاء الله ته هم او زب په هیڅ معاملې کې فرمانی نفرمانی نکوم ته خو شاګیرت هم د خپل خصوصيات وی اول نمبر چې د علم پلار لار کې ارادلون کې مشکلات وباندې به همت نشي مایوس نشي صبر نکار اخلی سختی برداشت کوي او دویم چې په هیڅ معاملې کې به ستاسو نافرمانی نکوم استاد نه د خپل د پاره د اغه اتات او ادب او احترام ډیر ضروری که شاګیر خپل مرزي کوي نو علم نشي حاصلوله اغه اول خاط کته زما سره زی نو زمانه به د څه خبره ته پوښتنه کوي تر سو په خپل ذاته د اغه ذکر ونکوم یعنی په دې شرط بز تا ځان سره بوتلی شم چې زهر سقوم ته به دا غي بارکه تپوسنه ک سوال کول مه نه ده اوس غوي دوونه روان شو تر دې پوره چې کل هغه دوونه په یو کیشته کې سوار شو نو هغه سړي په کیشته کې سوري وکړو موسی علی سلام اوویل تا په دې کیشته کې د دې د پاره سوري وکړو چې د کیشته ټول خلک ډوب کی دا یو سخت کار وکړه هغه ورته ویل ما تا ویلی چې ته زما سره صبر نشي کولې موسی سلام اوویل په هیر ما زما په مملکه لګ د سختین کار ما د دین په تلګي چې بازی وقت شاګرنه غلطي وشي نو غلطي باندې فورن مافی وختل پکار دی د استادنا اوکه استاد سخت مزاج نو هم شاګرته تم رحقتا چې د نرمه درخواست وکي بیا هغه دوونه روان شو تر دې پورې چې هغه یو الک مخله ورغې او هغه سړي هغه قتل کړو موسی عليه السلام وویل تایو بی قتل وکړو هلاک هغه د چوینه نه وته کړې دا کار خو ډیر خراب وکړو اغه وی ما ته د نو ویلې چې ته زما سره صبر نشې کولې موسی علي السلام ویل د دین رسته کماستانه ستپوس وکړو نو ما بیا ممرګریکه و اوس خو زما د طرفنه تا ته عذر ملو شو بیا اغه وی ودان روان شو تر دې چې کله یو کلی ته او سيدل او د اغه کله د خلکو نه ډوډۍ او ختل خو اغه وی د دې دوونو د ملمستیانه انکار وکړو الته اغه یو دیوال اولیدو چې راپریوته ته نږدې وو اغه سړی اغه دیوال دوباره جوړ موسا علی السلام وی کته غختل نو د دې کار مزدوری ته ته غشتې شو هغه اوویل بس زما واستامر ګټیا ختمه شو اوس د تا ته د اغه خبرو حقیقت خایم چې په کوم خبرو تاسو بر انکړې شو د اغه کیشته مامله دادې دا دا. بهر کې یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه و سلم فرمایل دي الله تعالی د موسی باندې رحم وکي کاغه صبر کړي نو د دی نه به ډیره خبره معلومه شوه د هر کشته مامله دا د چي هغه د يو څو غریبانو کسانو وا چې په درياب کې وې مهنت مزدوري کوله ما اراده وکړه چې پدې کې عیبره پیدا کوم ځکه چې وړانده د يو داس بادشاہ علاقہ وا چې هغه به هر کشته په زور غشتله پاتشو هغه الګ نه د هغه مور خپل مؤمنان وو مونږ سره د دې فکر شو چې دا الګ به په خپل سرکشه او کفر سره هغه وتن کی اراده وکړه چې هغه رب د په بدله کې هغه له داس اولاد دور چې په اخلاق کې هم دا غنه بهتر وي او د سره رحمت هم ذاتو میږي ود دې دیوال ممله داد چې دا د دغه هیتیمن ولکانو دی چې په دې خار کېوسیږي د دې دیوال د لاندې د دې بچو د پاره یو خزانه خخکړې شوې ده او دا وی پلار یونیک سړیو په دې وجه ستارب او غوختله چې دا دوانه بچی د بالغان شي خپل خزانه دې ورو باسي دا کار ساده رب د رحمت په وجه شوې ده ما په خپل اختیار سره نه دی کړې دا حقیقت د خبرو چې په غیبان دی تاسو ور اونکړې شو د ټولو لپاره چې کومه مهمه ترينه خبره معلوميږي هغه دا ده چې دې ژوند کې ډېر د واقعیت خکاری چې زمونږ عقل نه مني مونږ ته د عدالت او د انصاف نه خلاف لګي او ټکنه لګي خدای الله تعالی هر فیصله چا انسان په حق کې ظلم نوي مثلا چې هغه کیشته کې سورې او شو په ظاهر خو د مسكينو ماشومانو د ضرورتمند وړو او د اوي حق کې یو نقصان وو خو خدای ورکوټه نقصان نوي نو د غټ نقصان امکان وو زکه چې مخکی و بادشاہ وو چې کیشته په ظالمانه طریقا غښتلې نو دې کې وڅکید چې پوره کیشته و د لاس نه تلې و بازه وخت الله تعالی مونږ په یو ورکوټي مصیبت یا تکلیف کې مبتلا کی او د غټ مصیبت نه بچ کی چې دې وخت کې دې مونږ توبو کو او الله تعالی تررفته رجوع کو توبه الله تعالی نه مدد او غوړو پایداره شو او آئنده د غټ نقصان نه دې بچو بیا دغه شان دوه مثال داده چې یو ماشومه قتل کړو په ظاهر خدا وو. دا ډیر غټ کار و بعض وخت د چا صرف یو بچی او هغه وفات شي مور او دا له داسې دمبرداشت کول ډیره ګران وی خو کې د الله تعالی رحمت وی د خپل بنده لپاره کې دې شي چې هغه ما شوم لوی شي او مور پلار دومره پریشانه کړي چې د هغه ژوند ګران کړي حرام کړي الله تعالی بعض وخت مونږ نه داسې سيزونه واخلي چې کوم سره زموږ ډیر محبت وي او په ظاهر زموږ ډیر خوخوي یا مونږ ته د فائدې ښکاری او مونږ په دی صبر نشو کولی نو په داسې موقع هم د الله په فیصله مطمئن کې دل پکار دی. د درېمې واقعې نه پته لګي چې یو انسان کو ژوند کې ښه کارونه کوي محسن وی نیکو کاروي نو دا هغه نیکی صرف د خپل وخت یا خپل ژوند لپاره ګټه مند نه وي بلکې د اغه اثر تر نسلون پورېږي مثلا اغه سړي چې په خپل نیک وو وفات شي وو او بچی یتیمان وو سوه کې د پالنې او د خیال ساتلو نه وو نو الله تعالی ورله څنګه د غیب نه تنظیم کړي نیکه باندې انسان د فوري اجر نه ورږي الله تعالی وړو وړې نیکی هم لیکلې وی که کله زری عمر نیکی نو الله تعالی د انسان په حق کې دا اجر ضرور ورکي او ځایه کې نه خومنګ جلباز او صبری کو مونږ وایو چې مونږ نن چا سره خوکړه نو د دې ورځ دې زر ملوشي تاسو ته نه پته چې کچري د یوسیز سیس فورې بدل ملوونه شو سو کال پس کې دي چې تاسو ته د غي زیات ضرورتي اغه وخت ملوشي یا تاسو د مرګ نه پس تاسو اولاد د غي زیات حاجت وي اغه شکل کې ملوشي اسه هم مؤمن بندا خوخه کار د اخرت لپاره نیک عمل صرف د دنیا د فائدې لپاره نه وي د مرګ نفوس په آخرت کې چمنګه د جزا سمره محتاج یو هغه په دنیا کې نه یو کومه خکار وکم او سلای ملاو نشي نو مونږ مایوس شو او د نیکه کار پریدو داسې انسان له فائدہمن نه دي حضرت علی السلام په خپل سوک وو د بارکه مفسرینو د مختلفو خیالات ذکر کړی دي کهاست نظر دا خبره ده چې هغه یو فرښته و جل تعالی په مختلفو کارونو مکرر کړو شپوره فرښتې په دې کائنات کې د ډیر کورونو تدبیر کوي ډیر کورونه کوي او باز وقت بندیانو بنديان او ته د زلکرنین په غرس داسې مثالونه خکاره هم کی وې سوالونه کان زلکرنین کل ساعت لو علیکم منه ذکر او نبی صلی الله علیه و سلم د خلکستانه د زلکرنین په حق له تاسو کوي دی ته اوایا زه د اغه حال تاسو ته تا اورم زلکرنین ایادل بچاو کرهن وې ښکرته بعضې وې چې هغه په سر خکورونه او بعضې وې چې د دنیا دوه کناري یعنی د مشرق او مغرب انتها پورې دغه وو او ډېرې فائده حاصل کړې وې نو د دې تشبيه په تور ورته ځل کړنې ویل شو بعضې وې چې خکورونه نو خود کمزې پشان بسر دو لټونه وو او د غختې و نو د دې د پاره ورته ځل کړنې تاریخی طور چې ګورو نوغاالن چې زلکررنین د ایران باچه خسرو دی چې سایرره سرورتویل شي دی باره کې چېقرآ کېسه ویللی شوي دي د هغې خلاصه داسې ده, ده, خلاص دا ده او لنی خبره چې غه داسې هوکران وو چې د دنیاوي ازباب او وسایلو ورسره فراوی وه دویم چې مغرریبي او مشرقی ملکوې فکل او د یو غر درې ته رسدو چې د هغې بل طرفه یاجوج جو وو دریم د چې د یاجوج ماجوج بلار بندولو لپاره د اوسپن دیوال جوړ وو سلورم دا چې اغه الله تعالی منلو والا اخرت منلو والا او ډیر عادل بچاوو او بیا دا چې نفس پرس نه وو د مال هریس نه وو اغه ډیر کامیابیونه او حاصل کړي وو د دنیا ډیر الوی کامیابیانو نه پس هم اغه زړه تکبر نه وکړي بلکې دنیا کې ادل او انصاف قائم کړو ان مکن له فی الارض واتیناه من کل شیء سبب منګ أغله پزمکه کې اقتدار ورکړیو او غلم د هر قسم اسباب او زرای ورکړیو اغه اول د مغرب طرفه د یو مهم تیاری وکړو تر دې پوره چې کل دنور د ډوبه دوه حته رسیدو نو اغه ولیدو چېنور په تور او بو کې ډوبېږي او الته دا غسر یو قوم ملو شو منګ ورته اویل ای زل کرنېنا تاته دا تا کته هم حاصل دي چې تدویله تکلیف ورکي او دا هم چې تدوی سره نیک طریقہ اختیار کوي هغه اویل سوک چې په هغه کې ظلم کوي مونږ به هغه سزا ورکو بیا به هغه خپل رب ترته واپس کړي شي هغه په نور زیات سخت عذاب ورکي او سوک چې په هغه کې ایمان رودي او نیک عمل کوي ته هغه لپاره ښه جزاده او مونږ به هغه نرم حکم نه کوو بیا هغه وا دو مهم یعنی سفر تیارې اوکړو ترد پورې چې د نور د خو حته او یعنی د دنیا بل سر ته هلتهغ اوولدو چې نور پهیداسې کامبانندې راخیجي چې د هغوی دپاره د نور نه د بچکې دوس زریمونګه نه د جوړه کړی دا حالوو د هغوی یعنی بلکل صری کسم خلق وو نه چارتون وه نه غوی پهارتونو کې اودل د کولاو آسمان لاندې جونتیرولو او د زل سره چې څو هغه مونږ ته معلوم وو ب هغه دیوبل مهم سفر تیاری وکړو در دې پوره چې کله د دوو غړو منځ ته ور رسیدو الته ورته یو کوم ملو شو چې ډیر په مشکل به په خبره پویدل هغه خلکو او ويل اېزل یا نه یاجوجو ماجوج په دې ځمکه کې فساد خوري نو اې مونږه تاسو ټیکس د دې کار لپاره درکو چې تاسو مونږه او د وې پمنس کې یو بن جوړک هغه ويل چې زماره مال راکړی دی هغه ډیر دی یعنی تومره فتوحات هغه د خلکو نه مال بلکې خپل مال د اوې د فائدې لپاره خرج کولو د کمران کومران هم دغه بوي چې زما رب مال راکړې دي بس ه ډیر دي تاسو بس په مهنت کولو سره زما امدادو کوي زستا او دا وې په منسکي بن جوړوم مال د اوس پنې ساده روده اخر دا چې د دوه وړو نورو منزني زه هغه په کولو برابر کړو نو خلکو ته ویل چې اوس هور بل کوي تر دې پوري چې کله د اوس دیوال بلکل د هور پشان شان سر شو نو ویل روده او زوبدي باندې ویل کړې شوی تانبا چم دا بند چې وچې یا جج موجود باغې ورخټلې هم نشول او باغې کې سوري کول خو ورته نور هم ګرانو ذلکرنین اویل دا زم ما رب رحمت دی خو چې کل زم د رب د واده وخت راشي نو غبې د خاورو سره هوار کی او زم ما رب واده حق ده د دې نوبته لګي چې دا بچ مسلمان وو ځکه چې پاخرت خیرت یقین لري او نور اسلامی اخلاق هم لري او غټه خبره ده چې د عمر لوی کارنامې او کړې د دې محمدو ذکر خوتش ته شپ دی واقع کې ملاويږي چې د مغرب انتها ته اورسیدو او د مشرک انتها ته او بیا شمال مشرک ته او دې فتوحات سره او د عمر ټکنالوژي ورسره چې د دوو قرونو ترمنځ زې د اوس پنې دیوال د ویلیکړې تانبه سره مضبوط کړو چې پکې سورې هم نشو کېده او د اوچت وو چې سوق په اورېده هم نشو دین په تلګي چوسمره تر کیافت او زبردست بچو او دا هر څه جوړول نه پس او نکلو دا نه کړو دای اونویل چې وګوري دا زما کمال او زما قدرت او طاقت بلکې ورسره ویل دا خو ما جوړ کړو د ضرورت لپاره خدا څنګه او شو هذا الرحمه من دا زما د رب په رحمت شولې دی د دې زما څه کمال نشته او بیا فائذا جا وعد ربي رب جاء له دکا دا نشان په همیشنه وی زماده رب واده برازي یعنی قیامت برازي نو دا هر سبه ریزه ریزه شي هغه مخته دا بند او مضبوط دیوال هي سياسيت نه لري وکانه رب بی حقا زماد رب دا چه دا چاپ دا او زماده رب واده ريشاده چې د چا په اخرت یقین وي او د اخرت واده ريشا غني او مخه حقیقي معنو کې صحیح کار کول شي کنی چې چا سره دومره اختیار اقتدار او اقتدار وي او دومره سرسر وي اغه نه د توکو کول چې دی به خلکو سره ادلو انصاف نکاره خلی او هي زیاتې بنګي دا ډیر مشکل کار دی و ترکنه بعدهم یوم اذن یموج فی بعض ونفخ فی السور فجمعناهم جماعہ روستو د آخرت ذکر او شو اوس د آخرت لک شان تفصیل چې قیامت په ورسبه کیږي او په هغه ورسبه موږ خلک پریګدو چې د سمندر د چپو په شان په یو بل کې ورننوځي او په سر کې به بو کې او وحل شي او موږ به ټول انسانان راځمکو او همدغه ورسبه وي چې موږ به جهنم د کافرانو مخه تراولو د هغه کافرانو مخه ته چې زما د نصیحت نه راندشي وي او د سه د پاره اړو تیار دلته د کافرانو نه مراد کم خلک دي الذين كانت اعينهم في غطاء ان ذكر چې د چا نظر زما د ذکر نه په پرد ک یعنی زما تعلیم او زما کتاب او زما ذکر طرفته د هغوی تووج نهوه نا ن لستلو وکانو لا یستونه سما د اووردو تو فې هم نهوو د اووردو استطې هم نه لرلو اوس چې یو بندون کوړي نه اوری او نهلولی او بیا اغ ته هدایت حاصل نه نو هغه په خپل ه کې په خپله ظالم دی الله تعلاتته تخو سنوقصان نه شي رسولی او نبل بل دین معلوماتيږي چې د الله تعالی ورکړې شوی دا صلاحيتونه یعنی د نظر کوهت او د اوریدو کوهت په کار او خاص کر د حق پیژندو او د دین تعلیم حاصلولو لپاره استعمالول ډیر ضروری دي غنیکه انسان په دنیاوی لحاظ سره هر څومره ترکی والای خو چې د خپل انجام سوچ نکوي او د هغه لپاره سسਹੀ تیاری نوي کړي نو لازمی طور الته ورله خساره خساره ده افحش بالذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دون اولیاء ان اعددنا جهنم للكافرین نزلا نوایا داخ خلق د کوم چې کفر اختیار کړي دوی دا خیال لري چې ما پرېګ دي او زما بندگان خپل کارسس جوړ کړي یعنی ما طرف ته د توجو په ځای انسانان خپل خدای جوړ کړي مونږ د دې کافرانو د مل مسیاد لپاره دوزخ تیار ساتل دي قل هل ننبئکم بالاخرین اعمال ای نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته وایا ای مونږ تاسو ته اوخایو چې خپل عملونه کوي د ټولو نه ناکام او نامراد نا نا خلق سوقتي الذين ادلل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه اغه خلق دی چې دنیا په ژوند کې د اوې ټول کوشش د نی غلارنه بیلاری وی او د اوې د خیال وی چې اوې هر څه ټک ټک کوي یعنی چې یو بنده شپه ورځ مهنت کوي منډه تړي و هي خو په اخرت کې د هغه د عمل سلخه نتیجه نشي او هیڅ سزا ملو نشي نو دا بنده کار کولو باوجود څه خساره کوي نقصان کوي عموما د سکیږي چې انسان په دنیا کې سکار کوي او ګوري چې نتیجه د عزت په شکل یا دولت په شکل کې ملاوشو نو هغه په هغه مطمئن شي او خیال کوي چې زه یو کامیاب انسان یعنی عموما چې دنیا کې موږ ته س عزت دولت او س سې زوم ملاويږي نو موږ وایو چې موږ کامیاب انسانان یو خو خبره ده د چې یو د الله تعالی جوړ شوی نقشه او یو زموږ د ژوند کې د کامیابی یو بل شان نقشه که یو غزمانې تاسو دو نقشه جوړ کوي د سسیز د ظاهرولو دپاره نو کې شي کم چې ستاسو خوښوي تاسو تیار کړړوي هغه مطلب نهوي پس سدییده نووي چې چا د غې تیارولو تیارروو ډمان کړوي د دنیا او د آخرت باره کې یو زمونږه خپل سوچ دی د خپل خوشاو مطابق ته خپل عقلل مطابق او یو د الله تعالی نقشه ده د دنیا چې د کمې په ذریع کامیابی حاصلېږ کومونږ د خپل نقشه مطابق کار کارګو او دا غنو چې دا کامیابی ده نو دا زموږه غلط فهمي ده اوزان له ټوکه ورکول دی خود فريبي ده نو انسان له هميشه په اغه معیار او پیمانه خپل محاسبه پکار ده کوم چې الله تعالی مکرر کړی ده چې هغه موږ نه څواړي کم قسم کوشش دی الله تعالی نشه پسنديده کارونه کم دي چې هغه له موږ کار وکړو مهنت وکړو منډتړو وه ځان ستړي کو چې خه نتیجه او اجر راته ملوي نو دلتا دا خبره خو فزه کړی ده قول هل نو نبئکم بالاخسرین اماله وایا چې تاسو ته تا وهم چې د امالو په لحاظ د کار او د کارکردګي په لحاظ سوق ټولو نزيت په خساره کړي پی جندل غواړي اغه کسان چې لوېل وی کارونه کوي او په نقصان کړي یو اغه چې کار نه کوي او نقصان کوي اغه هم نقصان دي خو یو اغه چې خو مهنت کوي او ځان ستړي زندگی ژوندۍ الګي ټول طاقت او صلاحیتونه استعمال کړي او بیا په نقصان کړي دا څه سوچو کی چې یو سړی د کاروبار لپاره ډیر محنت کوي خو کاروبار خساره کوي نو د دې سړی پریشانی ډیره زیاتوي چغبل ټوله سرمایه د ژوند جا مپونجی وخت هر څه ولګي او مهنت کوي او بیا په نقصان کوي چ څوک پم اوري وای بچی سمره بد قسمت ده چې ټول مهنت ضایع شو او هیڅ फायदा ورته حاصل نشو دنیا کې خدا سه بندل مونږ خوکی کو خدا آخرت په لحاظ کې دی چې اسنه چې هغه هم مونږ پخپله یو چې کار کو مهنت کو او سبا د قیامت پر رزم هیڅ کار هم ده اجر په صورت کې ملاونی شي نو مونږ له هغه اسباب وجوهات معلومول پکار دي چې هغه کم سيزونه دي چې هغه سرا د انسان نیکاني ضایع شي هغه کم کارونه دي چې د الله تعالی نه دی خوخه کومه ده چې د الله په نظر کې دلته فرمایلی دی الذين دل سعيهم في الحياه الدنيا دا اگ خلقو کاردی چد اوی کوششونه صرف د دنیا د پاره دی د دې زې شهرت او ویوال دی دا, دا خرت په خیال نه کوي او بل دا چپویږي هم نه کڅوکر له احساس ور کوي نو منل تا تیار هم نه دي او په دې غلط فهمه کوي په دي چې وهم یحسبون انهم يحسنون صنعا او هغه خیال دی چې هغه ډیر ښه کارونه کوي په خپل ژوند په خپل کوششونو او خپل کارونو باندې مطمئن دی او دی سوچ ته تیار نه دی چې باهوی کې څه غلطی ده نیت لري چې مونږ له ټولو نه زیات خپل ځان سره مخلص کېدل پکار دی ځان سره اخلاص سده چې وګورو چې سکه اوغه د الله د رضا مطابق دی او کنه د الله تعالی د خوخي او مطلوب دی او کنه چیرته ده څه خونه ده چې مونږ چې سکه اوغه هم دنیا کې پاتشي او مخ کې نه شي فرمای اولائک الذین كفروا بآيات ربهم دا هغه خلک دي چې هوید خپل رب د آیتونو منلونه انکار وکړو چې الله تعالی سغوړي د هغه پروا نه کوي ځان په نغرزکی ووه میحسبون انهم یحسنون صنع او هغه خیال کوي چې مونږه ډیر ټیک ټیک کوو اولائک الذین کفروا ربهم ولقائه فحبتت اعمالهم دا هغه خلک دي چې هوید خپل رب د آیتونو منلونه انکار وکړو او دا د پېشي کولو یقین فحبتت اعمالهم و دي وجه ده اهوى طول عملنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ده كيامت پا ورزبا مونغ اهوى لا حس وزن نوركو كيامت پا ورزبا وزن نملاويگي مطلب ده جمالنا می طلبه بي وزنوی قابل قبل بنوی ذالك جزاؤهم جهنم ده اهوى بدلدو زخده ولی بما کفرو ده په بدل پا بدلکه کمچه اهوى اکرو واتخذو آيات ورسل حضوا او اوداغه ټوکو په سزا کې کم چې هغهي زماده آیتونو او زما زماده رسولانو سره کولې دین دا په تلګي چې د الله تعالی د کتاب او د الله د رسولانو او دین په څخنده کول د انسان غټ غټ نیکیانه اخری د لویو نیکیانو د ځای کول سبب ته مثلن چې یو بنده ډیل خوخوراکو کې خو, خو چې زهر وررسه وخوري نهژون باید ختم شي هغه خوراک به سفاده وررن کې صحت په ورت میلا نه شي نو کو یو بنده په ظاهره د دی ډیررو خ خللاکووااوي خکار کوي خو ور سرې نیت خراب وي یا پهین په څخه کوي نامال باید سپک شي انن ل نه آمنو امله سوال حات کانت له هم نزلا. البته کوم خلکو چې ایمان وروړو او نیک عمل وکړو دا هوی د مل مستیا د پاره به د فردوس باهونه وي خالدینه فیه چې اووی به پکې همیشه اوسېږي لا یبغونه انها حوله او هیڅ کله به د اووی زونه د اغزانه بل زیاته وتلونه غوړي خلک وای کنه چې جنت کې خوبه مونږه بوټ شو الله تعالی فرمای چې د اووی به چرتتلو ته ځړنه کیږي تا ګوري چې دنیا کې دومره مصیبتونه دومره پریشانیاں دي بیا هم دلته نه دتلو د پاره د چزړنه کیږي د جنت به شیطان خلکو ته خال رالي جاته به همې شو وسیږي نوبور به شي هلتهڅ کووي کللوکان بحره مداد لکمات رببي لف د الببحره قبله ان تنف د قماتو ولو جئنا جنا بمثللي هیم ده ده ا بی س لالی وسلم ووایه که زما د ربته خبرو لیکلو دپاره د سمندر نه سی جوړ شي نوغ به خت شي او زما د رب خبرې به ختم نه شي بلکې که د غ عمرره صحیمونګ نه وړو نوغ به هم پوره نه شيغ به هم خت شي ان وبي صلی الله علیه و اوایا چې زه یو انسانیم ستاسو پشان ما ته وਹੀ کیږي چې ستاسو مابود خو بسم یو خدا دی په سوک چې د خپل رب د ملاقات امید لري هغه په کار دی چې نیکمل وکي او, او په بندگی کې د خپل رب سره بل سوک شریک نکي یعنی خالص نیت سره د الله تعالی اتات کړي د نیت دا دی دې چې انسان د الله تعالی د رضا او خوشاله د پاره کار کوي په داسې عمل به الله تعالی جزا ورکي بدله ورکي انعام ورکي چې انسان د الله تعالی د رضا کار نکوي نو د الله تعالی نه به جزا څنګه اخلي چې کارم د بندیان خوشاله اوهیت د ښکارکو لولا او د دنیا سه فائده لکړې نو هغه خو په دنیا کې ملوشي چې الله د پاره سکړې ندي نو انعام د سسیز د دې پره کم بنده بند من منکا نير لقا عربي چې خپل رب سره ملاقات وکي اغه دې رضا کوي نو وليعمل عملا صالحه اغه په کار دي چې ښه کارونه کوي ولا یشرک بی عبادت ربه احد بیا د رب عبادت کې به هیڅ څوک نشی شریکي یو هم نه نور پرلر نه اولاد نه دوست نه رشتہ دار نه دنیا کې نور څوک احد یو کسب هم نشی شریکي اجازه نشته په با اهد باندې زکات قرار دی چې باسه وخت مونږه خپل ن عمل پټ ساتو خویونځ دې دوست یا رشتہ دار یا مرده یا خوند ذکر وکو چې زما صف توشي نو خبره خو برابره شو د یو کس خوشاله لښوه یا د ډیرو بنديانو له نو شیطان بازه وخت مونږه تسلی راکئ چې خیر دې ایس خبره نه ده دا خوستا خپل دی د تخپل نیک کار ویلو سره که تاسو جزایا تعریف حاصل کی نو څه نقصان نشته دا خو خپل دی که خپل او که هر څو کی یو هم نه استاګرد الله تعالی د پاره دي صرف د الله تعالی د پاره او بزدل کی توکو مساتی تمنا م کوي خواهش ملري چې مور پلار یا رور خور او یا دوستانو طرفنا سشابشي ملوي شي حوصله ملوي شي ټیک دا چې انسان له واستواو او بالحک او تواسو بالسبر ضرورت وی د سہاره او د حوصله ضرورت وی او هغه یو بل خبره ده د کار نه مخک دا ضرورت وی خروست چې کوي نو کې د اجر زائکه دوه امکان لري صورت مریم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا كاف ها يا عين صاد ذكر دي اغه رحمت چې ستر رب خپل بنده زكريا باندې کړو کله چې اغه خپل رب ته پټ پټ आवाज وکړو اغه ارڅرکه ای پروردګار زه ما کمزور شوی دي او سر مې د بډا والد د وجنه سپین پرښه ودی ای پروردګار ما چې کله ستانه دعا غوښتلې ده نو نه مراده محرومه پاتې شي ونیم ما سره زمانه روستو د خپل رونو او عزیزانو د بد عملي یره ده او زه ما خزه ده نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکا چې زه ما هم وارث شي او د یاکوب د اولاد هم وارث شي او ای پروردګار یو غورا انسان جوړ د یو ام انسان په دعا کې او د پیغمبر د الله خاص بنده دعا کې څومره فرقوي یو عام انسان چې د اولاد لپاره دعا غواړي نو هغه په ځډه کې تمنا لري چې یا الله ما له اولاد را ک چې زما کاروبار سمبال کی زما د بډاوالې سہاره شي او د سترګو مې یې وي او بس د دینه وران دي مونږه سوچ نه کوو خو هغه بنده چې د نورو فکر کوي د نورو خلکو درد ځړه کې لري نو هغه چې دعا غواړي اولاد غواړي نو ورسره وي چې یا چې زما وارث سوم او د علي یاکوب سمبال کی یعنی د نبوت میراث هغه یو خاپسنده انسان وی د هغه د اخلاق د تربیت اول نه فکر کوي حالکه لا خو د نوم نشان هم نشته خو فکر کوي چې هغه نیک وی خو انسان وی جواب ورکړې شو ا زكريا مونګتل دی یو الک زیر درکو چې د هغه نوم به يحيى وي مونګ په دې نوم د هغه مخکي هيڅوک پیدا کړي نه دي هغه ارجو کړو ا پروردګارا به څنګه زوي چې خزمه ده او زده بډاوالينه او تشويم جواب ورته ملاو شو همدغه څه بکیږي یعنی الله تعالی دا پاره هیڅ ګرانه نه ده استا رفرمای چې دا خو زما د پاره یو معمولی خبره ده اخر د دین مخکي ما ته پیدا کړي چې ته ډو هیڅ نوې زکریا او ويل زما د پاره سنهخه مکرر ک الله فرمایل ستاد پاره نه خه ده چې ته به مسلسل درې ورزه د خلکو سره خبره نشې فایچی حضرت زکریا علیہ السلام به روزانه خپل کوم له تعلیم ورکول نو دا نشانی مکرره شوه چې خゼ د امید نشي نو ته به خبره نشکوله جب به دې بندشي یعنی د دنیا سره خبره به نشکوله نو دا سه حالات کې بیا تسبیق وا او نور خلق د هم تسبیق کئ نو غده محراب نه وروتو خپل کوم تراغه او پیشاری سره ورته هدایت وکړو ان سب به بوکرتم واشیا چې سحر او ماخام تسبیق وایي د الله باقی بیانوي یا یا یا خذ الكتاب بقوه ایه یا لالا کتاب مضبوط و نسا مونږه غلا پر کوټه والي کې حکم ورکړو او د خپل طرف نم دژړن اوروالي او پاکیزګي ورکړو دو کوم معنی دل تسدا قوت فیصله د دین پهه ماملات کې صحیح توازن قائمول او صحیح رائے ورکولو صلاحیت یعنی د فیصله اختیار څوک بنده هم سکار ال پخه بهتره طریقه کول شي چې اول خو هغه په ماملي خپويږي دویم دا چې اندازې ټیک وي او دریم چې فیصله صحیح وي که زمونګه د یوسیس باره کې نظریه صحیح نه وی د یوسیس حقیقت بل څه او مونږه بل شانګړو ځان دو دوک ورکو نتیجې ویسي چې فیصله بر ټیق نه نو چې فیصله صحیح نه نو عمل به هم صحیح نه وی په وڑو وڑو سژن کې پوجوند کې هر وقت فیصله ضرورت وی دا فیصله چ کول وی دې کې بعض وخت یوازې مل هلې کې انسانیا د خوښي یا بل طرف تشي او هم دلته یو ډېر لویه تبديلی راشي د وخت په استعمال کې زمونګه ژوند د دا فیصلو نه ډکه کامیاب انسان له ډېرو اهم خبره ده چې هغه دی درص فیصلو کی او دا صلاحیت دی وبګي دا هم د الله د طرف وی الله تعالی هغه دا د نعمت پیدایشي طور ورکو و او اتینه الحکم سبیه مونږه غل پړکوالیکه حکم ورکو او همان ملل دن و زک و کان تقیه او د خپل طرف نم د ځړن نرم والی او پاکیزګی ورکو نور صفاتونو نرم دلی ځړن نرم والی نرم مزاج پکم سیس کیږي هغه ډیر ښه شی ښکبصورت شی او چې کم سیس کې سختی وي هغه بدصورت شي بدرنګ شي نرمای نه چې سمره خیر او خوال رازي سختي سره بلی او ام او امراء لري لاړه شي نرمای سره الله تعالی هغه سو ور کوي چې کم سختي سره نه ور کوي خاص طور د کار کې انسان لا نرم مزاجي به حد ضروري ده وحنان مله دن و او دویم شي پاکسگي یعنی نفس خرابيانو او ګناهونو نه پاک وکانه تقيه او اومتکی کیدل یعنی د خدای خوف او یره چدلري وبرم بوالدی او د خپل مور او پلار حق شناسو چې د مور پلار فرما برداروي ولم یکن جبارا اشیا او اغه جبار نه یعنی سخت نه وو جابر نه وو او نافرمان نا نه وو والسلامن علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا سلام دی پغه باندي چې په کوم ورځ اغه پیدا شو او چې په کوم ورځ اغه مرشي او چې په کوم ورځ اغ دوباره راپاسو لشي د دې درې وړو موکو باندې خصوصي طور د سلامتی او د سلام خبره ده ولی ځکه چې دا درې موقع د وحشت وی یو ماشوم چې پیدا شي د مور د نه دنیا ته راځي نو جاړي هغه وخت هغه د وحشت وخت وی یو نه و فضا وی هغه د پاره دوی مو هغه موکوي چې انسان د دنیا نه روان دو وی مرګ تررفته او دلته نه رښتک کړي دنیا نه سترګې پټي شي او بلې دنیا ته او وړيږي مکمل طور د یو حال نه بل تلل شي او درم د وحشت اغه وخت دی چې انسان د هشر په وخت اوچت شي د قیامت په ورځ د مرگ نرستو یعنی د قبر نه باسهدل په بالکل یو جدا هر بنده به اغه وخت په غبرهټ کې ولی چې هیڅ تو رشتدار به ور سره نه وي دا درې وختونه د تنهایی د یوازېوالی وختونه دي دنیا تراتل یوازې دنیا نرتل یوازې که څوک مړ شي د اغه تجربه اغه سره لاړه تاسو فائدنه درکئ دا دا او چې د قیامت پر ورځ چې پاسې بلکل یې نو نه ده ترې وختونه به ترين کېدل ډیره د خوشنसीबी خبره ده او دا هغه ته نصیب شوي وو اوس زمونږ د پیدایش وخت خو تیر شو و دې خود مرګ او د قیامت د ورځي سلامتی لپاره موږ له خپل دعا په کار ده ور ذکر فل کتاب مریم او اې نبی صلی الله علیه و سلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کا هر کله چې هغه خپل خلکونه نور خاطه اړخته یو طرف ته جدا شووي او په پردې کې د اغوینه پټه ناشته و په حالت کې موږ هغه تخپل روح یعنی فرښته الیګله او هغه فرښته د غیب مخ کې د یو انسان په شکل کې خکاره شو مریم ورتزر ویل چې کته د الله نه یریدون کې سړی نزستانه برحمان پورې پنا غوړم هغه ورته ویل زغ استاد رب استازیم او د دې لپاره را لیګلی شوم چې تعالی او پاکیزه لک درکم مریم اوویل زما و څنګه الله کوشي چې یو بشر مال غوتې قدره ډوړلې نه دی زس او زس بدکاره خزنه نه يم فرشته اوویل اوم د غصب کیږي ستاره فرمای چې دا کول زما د پاره ډیر اسان دي او موږ به دا ځک کو چې اغه لک د خلکو د پاره یو نخه او ګرځو او د خپل طرفنه یو رحمت او دا کار به خامخا کیږي او دا وخت د حضرت مریم علی السلام د پاره ډیر د ازمایش وخت وو د یو دیندار کورنې چې د بچپن نه خپل زندگی په هکل کې په عبادت تیره کړې و هم نه وشوي او هغه د یو بچی سره خپل کوم تراغله نو دینه زیات مشکل وخت به نور سوو خدا الله تعالی فیصله وکړي د صبر سره اغاز مهیش برداشت کړه د مریم دغه بچی سره حمل شو او د دغه حمل سره هغه ولر زیات لاره بیا هغه د بچي د پیدا کې دود دردونو په وجه د یوې کجوري ونه ته را ورسيده هغه اوې کاش چیز د دین مخ کې امړ شوی او زمانوم نشان نوي پاتې شوی چماده ورځ نوي لیدلې د رسوای فکر وو ورسره ځکه چې عزت د انسان د ټولو نېکمتيсызوی چې عزت ته نقصان رسی دا د انسان د پای را ناکابل برداشتوي نو هم دیلې ویل چې کاش چې زمما سره نو نشان هم نوي نو ما بد اورز نه لید به خپل کوم ته څنګه مخامخ کېګم فرشتي ورته د خټه طرفنه اواز وکړو چې غم مکوا ستاره په ستان لاندې یو چینه را وانه کړی دا یعنی دین او بوسکا دین په تلګي چې اوب او داسه شهيدي چې د غم په حالت کې په غوسکه ډیپریشن کې بنداله फायदा ورکړي چې اوسکلی شي چارام اوکی یا غسل دا ټول مفید دی او د دیوننی ډډ لک شان ته اوخو ځه تا ته به تازه, تازه رو تا زه ک جوې بس ته خورا را اوسکه او خپلسترګې یخې که بیا ک چېېڅوک سړی تا ته په نظر را شي نوغ ته ووایه چې ما د الررحمان دپره د روجې نظر من لدي نوزه به نن د چا سره خبرې نه کوم تا یو زبر دست دبیرهله تاالله هغې توخیلو د سکلوله اوبه او خوراک لکه جوورې زکه چې کجوره انسان له انرژي یعنی طاقت ورګي او د کم تکلیف نه چي هغه تیر نو هغه د پاره دا ډیر فائدمن شیزو اوس دا چې د غم او د پریشانې مقابله د پاره انسان له جسمانی تور هم مزبوتي پکارده نو به او کجورو هغه کې یو طاقت پیدا کړو پس د خلکو د خبرو مقابله د پاره د خاموشي قوت پکارده چې انسان په کابو काबू ساتي شي او هيسته نه نو مونږ د سکیږي چې مونږ اولنی قوت تک کم توجه کوو چې سغم و غیره راشي نو مونږ خوراک سکاک بالکل پریدو او چې چرته خاموشي په کاروي نو آل ته مونږه پوره قوت او زور کې جواب ورکو او بحث کوو دل ته مامله برکستو وی چې اول خپل خیال وک او بیا خاموشي اختیار ک چې څوک څه وی وای د خاموشي د خبرو نزيات بهتر جواب دی اغه به د څه وضاحت کولو او سبه ویل چې به مونږ له خونه زکه چې اول دنیا کې دا څه چیرې نه وشوي خلکو ته معلومه نه و عقل نه خبره باندي یقین نه شو بیا هغه خپل بچي راغشته وو او خپل کام ته راغله خلق اوویل اے مریم خو ډیر ناشنا او بيزایه کار وکړو اې د هارون خور نستا پلار بد سړیو او نستا مور ثبت کار خزوه یعنی ته خود نیک ورنه جناوې مریم د بچی طرف ته اشاره وکړه خلق اوویل مونږ به د دې سره څه خبرو کو چي په زنګو کې پروت یو ماشوم بچي دی ماشوم بچي اوویل قال اني عبد الله اتاني الکتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارکا اينما كنت وأوساني بالسلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون زيد الله بندیم هغه مال کتاب راکړو او زئی نبی جوړ کړم او زئی برکت کړم هر چرته چې زیم او د منزه او د زکات په باندې کولو حکمې را تا وکړو تر سو پورې چې ز ژوندیم او د خپل مور حق د کولو والي جوړ کړم دا ګوري چې لا د یو ورځې بچید او د مونز او د زکات حکم ورته ملاويږي او انسانی حقوقو کې د مور سره د خسل کول او د مور حق ادا کول واله او زه سرکشه او بدبخت جوړ نکړم سلام دې په ما باندې هر کله چې زه دوباره جندې را پاسو لشم دا د عیسی زوی د مریم او دا دا دغه مبارکه هغه رشنې خبره چې خلک په کې شک کوي د الله دا کار نه دی چې څوک په زوی هغه پاک ذاته هغه چې کله دغه خبره فیصله کوي نو چې شاه او بسغه کیږي خبر دا دا چې په کائنات کې ډیر سيزونه ډیر جپی دي او کم چې هم پړوم بزل په وجود کې راغلي دي خومونګه د غیباره کې شک نه دی کړې مثلا چې د نور 플ار څوک دا چا جوړ کړی دي مونږ لیدل نه دي چې د پته نشته او الله تعالی ده خومونګه دی باره کې چره شک هم نه دی کړې نو دنیا کې ډیر داسې سيزونه دي چې په خپل تصابتي کې چې د هر سال لا پیدا کړي دي بعض وخت مونږه سيزونه باره کې ډیر حساس شو نو بیا غلیله غلیب تا نه جوړو او بې پلا ر معشو زوی جوړ کو او عیسی علی سلام ویلو چې الله زماره رب هم دی او تاسو رب هم دی بس تاسو د هغه بندګی کوی همدان غلار غلارده خو بیا مختلفو ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو نو کوم خلکو چې کفر وکړو د هغه لپاره به هغه وخت ډیر تبهه وي کله چې هغه یو لوی ورځو ویني کله چې هغه مونږ ته حاضرېږي نو په اور ورځ به و جنهم اخ او به هم خلی دلګي خونن دا ظالمان په خکارګم راه کې پراته دي ا نبی صلی الله علیه و هر کله چې دا خلک غافل دي او ایمان نه نو په دې حالت کې دوی د اغه ورځ نه او ير ورو کله چې فیصله وکړي شي او د افسوس نه سوا ببل هیڅ لار نوی دا چې واز مونږ به د دې زمکي او د دې د ټولو سيزونو وارسان یو او ټول به موږ ته واپس خبره دا ده چې دنیا کې انسان تهسه نقصان وورې نو دا هغې نقصان د پوورکوو موقع هم شتهغ نقصان واپس کې دی شي دباره نهژد شورو شي په انسان غټ غړ خونه تیېږي د مال د ژوندونو د نورو سیزونو په انسان وخت سره بیا د غونه هیر کې تکلیفونه نه یاددي او بیا ځان تکړ کې خو د آخرت ناکامی داسې ناکامی ده دا چې د غې نه بیاده تو سللار نه شته ډیر دثرت لمحات بهوي هم دیله فرمای وأنذرهم يوم الحشر او او يردوی د ورزه د افسوس نه چې کله و انسان صرف پښیمان شي او حسو نه شي کوله و ذکر فل کتاب ابراهیم انه کان صدیق النبی او په دې کتاب کې د ابراهیم علی السلام کیسه بیان کا بشکه اغه ورښنه انسان او نبی وو دوی تلګ اشان اغه وقت ور کا کله چې اغه خپل بلار ته ویل چې باباجانا تو ولې د اغه سيزونو عبادت کې چې نه اوري او نه او نستا سکار جوړو لشي سومره زبرده تلولوونه وو. باباجانه ما د یو داس علم راغلی دی چاغ تا نه دی راغلی ته په ما پس راضا ز به تا, تا نه غ لاهښم دی نه پته لي چې د حق دلارې پهتلاش کې د عمر سپابې شته کو یو بنده عمر کې تاسوونه کم وي کشر وي خو کې شي چې اعلمه زیات وي نو کو یو سړی دا تور نه کوي نوغ د پاره خولاره کولا ده خوک یو سړی تقببور کوي چې د خو کشر دی تجروب کمه ده دی به ما نو دا ټیک خبره نه ده. ابراهیم علی السلام خپل پلار بل تر چې تاسو په ما په سیرازه زو بدر تسي د لار خم بابا جانه ته د شیطان بندگی مکوو تینه په تلغي چې الله ته هم د حقستا چې مور او خپلر پوی خو احترام سره شیطان خود رحمان نافرمان دي یعنی دغه بندگی ولې نه د پکار زکه چې هغه د الله تعالی خبره نه مني بابا جانه زیریږم چې ته چرته د رحمان پرځاب کې مبتلا نشې او د شیطان مرګر جوړ شي پلار ورته ویل ابراهيم ولې ته زماده مابودانونه اوړې دلی ته چیرې ته مني نشوي نوزبه تا څنګه سار کم بستر د همیشه د پاره زمانه جداشه ابراهيم ورته اوویل سلام دي تا ته زه د خپل رب نه دعا غوړم چې تا ماسکی زما رب په ما باندې ډیر مهربانه دي تا دي اغه ادب او احترام او د پلار محبت چې پلار ورله دوم رغت دمکی ورکړه نو جواب کې اووی واپس بې تمیزي ونکړه ویل زه به تا سره دعا کوم ساستغفر لک رب تلت نداوازه حشو چې موږ خپل ارته خنه صحت کول یو طرفه او د هغه حق ادا کول او د هغه عزت او احترام بل طرف دې دواړو سيزونو کې توازن پکار دي دا نه چې موږ د چا استاد شو نو که هغه مشران هم وي نو د بچو په شان ماموله ورسره کو واعتزلکم ما تدون من دون الله تاسو هم برګدم هم برګدم چې تاسو هغه را بلی او الله برګ دی زخو زخوب خپل ربرابلم امید دې چې زبه به خپل رب رابللو سره نامراده پاتې نشم نو هر کله چې اغه د اغه خلکونه او د اوی د آغه مابودانونه چې غیر الله جدا شو یعنی اغه علاقې پریخو ده هجرت وکړو نو مونږ ورله د اساق او د یاکوب اونته اولاد ورکل او د هر یونم پیغمبر جوړ کړو او هی تمپل رحمت ورکو او ریشنی شهرت هم ورکو او ذکر او په دې کتاب کې د موسی اغه یو غوړه سره بو او رسول نبی وو مونږه اغه ته د تور د خی اړه خنه आवाज وکړو او د راز په خبرو اغه ځانته دانش وکړو او په خپل مهرباني سره دغه تور هارون نبی جوړ کړو او اغه هم د مددگار په تور ورکو او په دې کتاب کې د اسماعیل ذکر وکا اغه د وادي رښنه وو او رسول نبی وو اغه خپل کوروالو ته د مونږ او د زکات کم کولو او د خپل ر په یو خوخ انسان وو دلته د اسمله عليه سلام صحو بي وي چې اگرې شنې او د کور خلکو تبي د مونز او د زکات حکم ورکولو د ټولو انبيو دا طریقہ پاتې شوی دا, دا چې صرف خپل نیک کار نه کوي بلکې د بچو هم فکر کوي مونږ له هم د خپل بچو د تربیت فکر په کار دي او په تربیت کې ابتدایي او بنیادي سیسه ده چې بچي د الله د حق پیژندلو والا جوړ کو بچو کې داس احساس پیدا کو چې او د الله تعالی حق پیژني یعنی مون صرف ترغیب کول دي خو مونږ وروته د خدای تعرف نکو نه نا داغه محبت ورکه پیدا کو بس اسه ورتوایو چمونځوکي نو هغه تنګ شي کتا تاسو غواړي چې ورډه دې مونځوکي نو هغه د پاره څه ضروری دي چې د الله تعالی محبت په ورلجړکه پیدا کوي د الله تعالی د قدرت نشانیانې چې په کل جهان خوري دي د دې خبره ورسره کوي ضروری نه د چهر ورځ ورته د پیغمبر کیسه کوي دا خوبه کوي خو ورسره ورسره په دنیا کې چې سمره سيزونه الله تعالی جوړ دي د انسان چې پیدا کړي دي د ټول بچو ته وای او تربیته کوي مثلاً خپل بچی ته د انساني جسم او د مختلفو سيزونو باره کوي او د خوښه ګالاکسي تصویرونه او نور سيزونو حقیقت ورته وخایي چې دا هر سال الله تعالی جوړ کړي او هغه الله سمر لوی دي دا سيزونه د الله نه الوه بل هیڅ څوک نشي جوړول دي سره مشمانو کې د الله تعالی توحیدم پیدا کیږي او د الله محبتوم نبي ادا الله تعالی عبادت ته زړه هم کیږي شوق هم او بیا خاص طور ومنس یو داسې فرس عبادت دي او په هیڅ حال کې هم معاف نه پدې باره کې کیسټونو هم موجود دی او خاص توردا چې مونڅه کي ډېر خلک مونڅکي خدا ورته پته نشته چې مونڅوي او ډېر خلک په دې پوي دي چې مونڅ فرزه خدا غي شدت ورته معلوم نه دي نو داسې وړه چې اوس له شوي دي تاسو په خپل نه شي پيولې نو داسې کیسټونو په ذریعہ د دوی ذهن جوړول شي ضروری نه دي چې هغه به فورن ووري خدا سي او کتابونه ورلور کوي سپته چې څه وخت یا کتاب او د زړه بدل شي ځکه چې هدايت خدا الله لاس کې ده کی ده او کا. اغایو دی په دې کتاب کې د ادریس ذکر وکا هغه یو رښنه انسان وو او هغه مونږه لور مکان ته اوچت کړي وو د هغه پیغمبران دي چې الله په انعام کړي دي د آدم د اولاد نه او د هغه خلکو د نسل نه دي چې او هی مونږه د نو سره په کیشته کې سواره کړي وو او د ابراهیم د نسل نه او د اسرائیل د نسل نه او دوی د هغه خلکو نوو چې مونږه او هی ته ہدایت کړي وو او مونږه منتخب کړي وو د هوی د حال وو چې کله به د رحمان آیتونه او ته او رول کېدل نو په جڑا جڑا په سجده کې پرې بیا دا وینه رستو هغه نه خلک یعنی به د مل خلک د هغه په زایر اغلل چې منزونه زایه کړل او د نفس په خوایشاتو پسی روان شو. رستو چې خلک رورو د اولاد تربیق نه غافله شو نسلونه په خرابېدو شو او ټولونه مخ کې چې کم شي زایه شو هغه سفو منز نظر ده چې هغه د گمراهی د انجام سره مخ شي البته څوک چې توبه وباسي او ایمان روړي او نیک عمل اختیار کړي نو هغه به جنت ته دا او د زری عمره حق به د هغه نه وهل دا هوی د پاره د همیشو سیدلو جنتو ندی چې د اغې واده رحمان د خپلو بندگانو سره غایبانه کړی ده او یقینا دا واده به خامه خا پوره کیږي البته هوی صفزول خبره نه چې سبا اوري بس ټیک به اوري او دا هوی رسک به اویته سبا بیګامه لاویږي تا د اغه جنت چې د دې وارس په مونږه خپلو بندگانو کې اغه څوک جوړو چې پرهیزګار وي اینه ب صلی الله وسلم موږ ستاره رب د حکم نه بغیر نه را کوزیګو او ما نه تنزل الا ب امر ربک سچې زموږه په وړاندې دي او سچې زموږه نه رسټو دی او سچې د دې په منس کې دی د هر سیز مالک همغه او ستاره هیرون کې نه هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی او سچې د اسمانونو او د ځمکې په منس کې دی دا غي ټول رب دی پسته دغه بندگی کوه او دغه په بندگی باندې ټینګ اوسه اېسته په علم کې دغه د مرتبه برابر بل هستېشت یاني د بلچ عبادت څنګه کول شي تاسو چې دا غو برابر هیڅوک نشته او ییقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا انسان وای چې آیا واقعي زمردشم نو بیا به جونډیرا وستل کېګم آیا د انسان په یاد کې ناراضي چې مونږه اول دې پیدا کړی دي هر کله چې دې هیڅ هم نو سب رب مې دې قسم وي مونږه بدی ټول او د دوی, دوی سره شيطانان هم ضرور راځم کو بیا به د دوزخ نه چا پیره او د زنګونو په طرف به پړ مخې ورغورځو بیا به هرې ډلې نه هر اغه سړي را دا کو چېغه د رحمان په مقابله کې زیات سرکشه جوړ شوی بیا دا مونږه تطبته چې په اغوي کې څوک د ټولو نه زیات د دوزخ ته د غرزولو مستحق دی پتاسو کې هي څوک دا سي نشته چېغه به په دوزخ باندې نورځي و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتم مقضیه دا خو یو ففسل شي خبره ده چې پوره کولې ستاسو د رب ذمہ ده تم منو نه چې الذين اتقوا بیا به موږ هغه خلک بچکو کوم چې په دنیا کې متکیان وو و, و نظر الظالمين فيه حسيه او ظالمان به هم په غې کې غرزدل پرېکټو په دې آيت کې د پولیسرات ذکر دي د جهنم د پاسه به یو پل جوړيږي چې هر بندب په غې تیریږي و ام منكم الا واردها کومومن وی او کافر نیک وی کبد جنت ته درولایي او دوزخ ته ټول به په دې پل تیریږي ام من کوم اللهواه مومن به د خپل عاملو مطابق زر یا پس په دیتی شيڅوک خو به دستر غور کې یک دم تیر شيڅوک د بجلی او د هوا پشان لکه د بجلی د لف پشان تیزای سره به بلخوا وور د مارغانو په شکل لکه چې الزی او بل طرفتهلارړ شيڅوک به دخواهسو یعنی تیز رفتار عسو پشان بعض به با د نوور سرورلو لکه چې اوښ دیڅوک به صحی سالم تیر شي اوهغوی ته به هی تلیف نه کېږي بعض با زخمی, زخمی. بخاری شریف احادیس کې دي چې په پ ول و داسې کندې یعنی میخونه وی چې ګونانګار خلک به پکې اونخلي او زخمی کیږي به سخلک به جهنم کې اور زیږي یعنی سخلک به وخويږي رسوبدوی د شفاعت په ذریعہ بیا راوستلی شي چې خپل د اعمالو سزا تیرې کی بیا به بهر شي خو چې کافرانو دي او وی به په دغه پل کامیابی سره نشي تیرې دي او ټول به په کې اور زیږي حدیث دې د جامعہ ترمذی روایت دې بواسطه با د بجلی پشان پل سراد باندې ووړي بازي د هوا پشان او بازي د تیز رفتار اسونو او بازي د اوخوانو پشان بازي د مننه وال انسانانو پشان او صبح د پیدل انسانانو پشان چې اخريني مؤمن پتیر شي د دوزخ خله به بند کړي شي د دوزخ خله د اون يا د تنور په طريقوي چې په خوا په زمانه کې د خاورو د تنور به جوړېدو خله به و او لاندې به آزاد وو چې مؤمنان تیر شي نو د خله به بند کړي شي خو ګونانګار مؤمنان به په شفاعت بهرته وروستل شي خو اخر کې نظرو دوال می نه في حاجتی یا چې پاخه کاافان وي او هیسمان پهکې نهوي غوی به د میشه میشه دپاره په دی کې بند کي شي څنګه چ راغلی دي علی هم نرو اوس دا, دا خبره چې ده و من کوم الناوادوه كان عله رببي که حتم مق یا هیڅ پهې غیر کې خبره ن استاد رب دا مکرر فیصله ده وشوه او دغه شان به کېږي دل خو به پې وي خومونګه د باره کې کم سوچ کوو که دنیا کې چرته پنيري دیوال <سؤال> د پاسه تللوي يا پس تنگلار بانديزو نسومره يريګو چلانده صوبوي يا نور څه د غرضې دلو يروي خو د خرد بارکه مونږه کم سوچکو دی باندې د کاری مهسني په واسکه ډېر څه علاوه ته دا مفهم په ذهن کې کوي او دا ووري خلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف نباغ الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف نباغ الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل الصالحات فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا عدن التي وعذ الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي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 ويقول الانسان اذا ما امت سوف اخرج حي او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا او لا قبل ولم يكن شيئا فورا بك لنحشرنهم والشياطين فك نحش الن الشطين ثم نحًا ح ج م جث فربك لا يحش الشطين ثم نحًا غم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن بیا ظالمانو خبره شوي ده چې کم ظالمان ببجهنم کې غورزی د لپاتې شي و اده تتلله علیهم آياتونه ب یاناتن قالل الذي نه کفرو ل الذي نه آمو ول فریقا نه خیرو مقامه به احسنو نهدي دی خلکوته چې زمونږ سفا صففهه تونونه اورول کېږي نو ان کار کولو والا ایمان واللهتهوي چې پهمونږ دوړو ډلو کې کمه ډله په بهتر حالت کده او د چا مجلسونه زیاد شاندار دي. یعنی د حق په لار کې کم شي رکاوټ دي ته دنیا رونق او د دنیا عزت یعنی چې مونږ سره کم خلک ناشتي یا مونږ سره تعلق لري هغه ډیر شاندار دي د دې لپاره مونږ زیات په حق یو او ایمانواله چې قربانیاں نيور کوي او دنیا کې ورسه را هیڅ نشته ندوی په حق څنګه کې دي حالکه تدوین مخ کې مونږ ډیر داسې کومونه حل کړې دي چې د اوی سازو سامان د دوی نه زیات وو او په ظاهري شان شوکت کې هم د دوی نه زیات وو دته اوایا چې کم سړی په گمراهه کې موبتل وی رحمان اغله مهلت ورکې در دې پوره چې کله داسه خلک اغه سيز او ویني د کم سیس چې د اوی سره وعده شوې ده خوکه اغه د الله عذاب وی او کله قیامت سات وی نو الوب ورته معلوم شي چې د چا حال خراب دي او د چا ډله کمزورې ده یني دا خلک دا ډله تل راغله پاتیا نه مجلسونه دنیا کې خوشاله شوکت زیات کړي خو قیامت پر ورسبه هر چا ته پتو لګي د چا پکاریږي هي سوق بدبل چا پکارن شي د دې ورخص چې کوم خلک پنيغه لارځي نو الله غوې ته د نېغه لارې پتلل کې تر کې او باقي پات کې دوه ولا نې ستا د رب پنس د جزاء او د انجام په اعتبار سره به تر دی اي نو ته اولې دلو اغه سړي چې زمونږ د آیتونو منلونه انکار کوي او وای چې مال خو به مال او اولاد راکړی کیږي اي دته د غیب او سپته لګې دلید یا د رحماني سواده غشتلید ارګزنه سب بکواس شې دی کوي هغه موږ لکو او د د پاره به په سزا کې نور هم زیاتې کو د کم سازو سامان او د کم لخکر چې دی ذکر کړي هغه ټول به زموږ سره پاتې کیږي او دی به ایک وازه موږ ته حاضرې کیږي په څه وخت تاسو کیږي چې انسان له دولت او طاقت ملوشي نو انسان غلط قسمه خود اعتمادی کې گرفتار شي په غلط جذور شي او دا زیات اعتماد دغه د پاره مصیبت شي چې حق ورته مخه تراشي نو انسان د طاقت او د دولت په نشکی دینه انکار کوي مگه کې یو سړی وو نوم یې وو اسبن وای مشرک سردار وو د حضرت خباب بن الارت سره کم د اس په زیمه وو چې کله د مطالبه وکړه چې زما پیسې واپس ک نو آسور ورته ویل چې زه ته د محمد صلی الله علیه و سلم نه انکار وکمستا قرض به ال واپس شي د حضرت خباب د خلینه اوتل چې زه به هرگز انکار نکوم تر هغه پورې چې تمره شی او بیا پیدا شي اس جواب ورکړو چې زه بیا دوباره پیدا شم نو ال به هم د د اولاد مالک ته بیا ما نه خپل پیسې واخلې د ټول خبره د دروغو د اعتماد دي انسان دا خیال کوي چې نن ډیر سمې لوشي دي داسې به سبا هم ملوي شي خو نه نن چې الله تعالی یو نعمت ورکړي دي خو سبا به ومغته ملويږي چې څوک یې اهل وي دی, دی خلکو الله پر خوده لید او خپل ځخدايان جوړ کړي دي د پاره د دې چې هوید دي مددګاران شي هیس مددګاران بنوي اووی ټول به د دوی د عبادت نه انکار کوي او الټه به د دوی مخاليفان جوړ شي آیته ګورنه چې مونږه په کافرانو پسه شیطانانو ورپسې کړيدي چې دوی خته زی د حق په مخالفت باندې خا نو ته اوس په دوی باندې د ازاب د نازلېدو لپاره بېقراري مکو مونږه دوی ورز شمارو هغه ورز راتلون کده چې متکیان خلک به مونږه د ملمنو په د رحمان په دربار کې پیښ کو او مجرمان به دته ګزناور په شان د ځخت او په دغه وخت کې به خلک د سفارش کولو قدرت نه لري بغیر د اغه چانه چې د رحمان نه اجازه نامه حاصله کړی وي دوی وی چې رحمان سوګځوي نه ولیدي ډیره نامناسبه خبره ده چې تاسو د ځان نه جوړه کړی ده کړي ده دا چې اسمانونه اوښليږي زمکه ټوټې شي او غرونه روي پریوږي په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان د پاره د اولاد نیولو داوا وکړه او د رحمان د شان نه دي چې اغه په زمکه او آسمانونو کې چې سدي د ټول بر رحمان ته د بندګانو په حیثیت پیښ ټول داغه په حق دي او اغوش مارک دي ټول به د قیامت په ورځ هغه یو یو حاضر کی وکړو هم آتیه یومل قیامت فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یقینا چې کوم خلکو ایمان وړي دی او نیک عملونه کوي ډیر زره بر الرحمن د خلکو په ژوندونو کې د اغوي د محبت پیدا کئ نو اې نبی صلی الله علیه و سلم د کلام مونږه اسان کړو او تاسو په جذبم ځکه نازل کړو چې ته پرېزګار او خلکو له زیرې ورکه او زیدیان خلک وېره د دوی نه مخکې مونږه څومره ډیر کومونه هلاک کړې دي هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه اېنن تاسو د اغوي نه چرته یا د اغوي आवाज چرته اورئ اووی محسوس کوئ یا چرته د اغوي معمولې आवाज هم اورئ چرته لاړه دنیا وی شوکت والا